Durangoko azokaren edizio berezia bihatzendak da Behoi tamor borzgagen edizioa, aurten osasun egoeragatik erakusmainik mainik ez da izanen landako gunean, den da bichtu albaten bidez emanen dira salgai xal eko guziak. Edizio berezia hau aipatzeko gurekin dugu estudioetan Lucien Etxezaketa, egunon. Eguno, almayita, egunon, aguzeri. Lucien, noiz asiz zinen zu Durangora joaiten, ipajaletik gara irektan bakajaz ez uh, uste dut hemengo eskolalttzale batzu joaiten ziren uh, eta bon, bakzu gertakari hori uh, Durangoko azokabennduan gertatu zen eta Ostean aipatzen zen Burgosezeko hauzi horren inguruan ere iragantzen normalki bezala azken bateian eh? naiz mobilizapena handiak bat eta markatuko oso binan aktoritattzeean ornai nuke horgetarazi Giizela limi aurten hilde naabotu hori Burgosezeko hor abokatu izan dela eta eta ere orduan euskal irratiak izan bat ziren, berbada erreportai beresibat montorin eginen zutela hor uh, donostiako behil kontzula alemanar behitu izan baitzen eta montoriko apesetxean gorde zen, eskapatu zen eta herritarek berritz uh, berritz eleman zuten apesetxerat eta gerostik, ordutik dutik, desak herritu zen, herriteko orse ideartzen kantuak egindu emezela basa burian montorin uh, salbatu zituztela burkoseko hausi horiek eta uste dut horiek, Nuen, bakatu benan, hori ere susendu giat, urte, behar, eta gehitu behar badar, hori, Durango-ko azokari, hori eskuala aktualitatea beti lotua izan da, eta preseski hori juten hori eta urte, hori urte bakarra izan da, nun azokarik ez den izan, zen aurten izan beharko zen berrogoita mas garrena, eta estapenetik hainitz kambiatu dela azoka, hori biztanda bere hala errameher da, eta hori lehen kalostrapean zen, erizaren aterbe urtan, gero, merkatu, Hotsortan, gazteginelari, ez ginoen, hotsaren beldurrik, eh? Oi, oiko, iratitako ira gazteg ere hori badakite. <laughs> eta, bon, gelostik gauzak profesionalizatu bezala dira. Eta aurten, ez dak, miakuluaden edo mundu birtualean sartzeko okasionean dia, denaberas, internetekin egiten da urrundik. Ez dakita, dinekoek hori hanbest egiten duten, menan gaztehen dako eta bereziki egun, gaztehen eguna edo eskolen eguna baita durangon, eskaintza virtual gaitza egiten da. Mm -hmm. suna, eh, eh, ba duzu berbadak eskauri eipatu duzuna zaharrentzat eta berba ez dela la hain irigegarria, zuek nolantolatuz izte argitaletxeetan? Ba gizu maite, kasomomera da, gure adinekoetan, zahar hitzoriztu bat, bat, bat emaite, eta adinekoa, ne, adine, edera ez balimada ere. Bo, hola, eh, bo, eh, orduan nolantolatzen ginen, ba ez aski komplikatuazen, eh, bo, eranberda, bo, eh, elkarrek, eh, baiunako elkar horri zen, uh, eskualde editore bakarrak asekik iparaldean, eta eremaiten uh, ziren, ma, elkarreko mainan, uh, beti egiten den bezala, funtsian zer nahi hemen liburuak ere baziren, eta guk aldizkari batekin hasi ginen, eh, maiatza aldizkaria, eta uh, liburu berriak ere ere maiten genituen, bo, kartoin batzutan, uh, berkizu durango beti da parkatzeko, euria, hotza, uh, karpa ondi bat zuten denbora batez, oiko landa gune hori, Uh, landagunea gunea berak erakusten du, landa batzu zirela hor uh, artoa ere iten zen den buran, eta wai, durango biziki giri ondi abidak atu da eta hor uh, ez <laughs> etxe handirik uh, baizik eta nahiz baserri etxe sahar bat hor da izan basira durango niko xivuzur landako gunearen onduan eh? hor hor uh, beraz profesionalizatu da eta horai biziki xerioski uh, merkatu handi bata nitsura artoa du durango koazokak mm -hmm. Profesionalizatua profes zionalizatu si dela, ejanduz du, ez dakit uh, um, bederen uh, profesionalak diren artistenzat bada lekoa, denentzat uh, bada lekoa durango Ba, hori da Piskanaka nahi bat duzu, hastapen jantzen uh, liburuak eta diskak ere bakizu, oai, Piskat ahantzia diren uh, LP horiek, ehoita eh, mahiru eta bostitzurikoak, uh, lehen eskual musikak hor agertzen uh, ziren. Gero jinda Piskanaka nolera gano, orain jinnak diren arte. Bistana musikak zuzenean egitea, bendezeko plateruenea da lehengo goa uh, abere hiltokia, abatu ahorri zen, eh? eta uh, osadabiskabat, eh, mataderoa egiten erretendutean eta hor, hor egiten dira ikusgarriak, gero ere e, Liburuen erakusteko ahotxenea izeneko gauza hori asmatu da azken urte hotan hor e, mintzaldiak egiten dira liburu aurkezpenak eta bada ere beste sala ofizial bat hor urte guzies gaibat hartzen baita Durangon e, eta horren inguruko, eta kanpoko gomitak ere horren niz, poloniako gomitaak eta oksitaniakoak eta horla behin ziren eta Horietaz, itzaldiak bat dira eta ekitaldi ofizialak ere funtsian bihar edo egun bendean bakatua, atzaldeko seio eginen dena. Horrekin dena, beste molde bat zen. Eh? Bon. Bo, profesionalizmoa horretan delaik, ere diversifikatze hori bada. Eta ere badira, horrean ezak, beti presoan aldeko manifestaldiak eta hori, badakizu. Hortzapenetik, eskoal presoak hor dira, beren kartzeletan, atzeatzen, jalitzen, sartzen, hausiak bidian beti. Hori, bada mugimendu hori, eta ere, bada, ere, bo, ganezake, bo, politikan gila bizitke bat nahi edo ez, eh? bada, uh, bada, gizu konstituzio eguna da, abenduaren txea, eta esko republika baten aldeko manifestaldiak beti bat dira, esko espainiako Konstituzio hori eza erran baitzen, hala ere, espainiak baita ego aldea. beraz, hor, bada, beti, keska bat, eta hor, beraz, buruz burukada bat, manifestaldiak beraz, eta bo, ez da, ez da ere, beti politika, ahantzik, pesta giroa da, ere, ostatuetan jendeak utzatzen dira eta hainizende bada barnean seuraz ere, azokaren bisitatzen, edan kampuan ere, eta giro biziki goxua da, hala ere, mondu eskualtzale horren agerpen handi bat eta hori da, nestuko, estuko hantzi behar, erreteko, durangoko azokak duen alde edegena eta hunkigarriena, ere, nunbit, da, eskualaren ofizial tasuntzer baita agertzen dela, toki guditan ikusten dela. <gibus> ba, euskararentzat euskal kulturarentzat beti jaiten da, e? duranko biziki gaxantzitsua dela, eta zakit uh, COVID izugiteunek ze kalte eragindizkio zure ustez? Ai, joh, min, min johan sartzen zira, zta, eta da geda, liburu Tegiak etxi direla jakina da, azokaguziak desagertu direla, boa, niz sobera bestetaz bintzatuko, beno neman dezagon, hor, aurten uh, maiatz, boa, bat gira, hal eh, gutirekin, gure diruitu ria dira eskoalkultuera kundearen laguntza bat, eskoarabren kunde publikoaren, beste laguntza tipi bat liburuen dako, eta kalte handiak dira. Az, azokak eta librutegiak etxita, man dezagon, gure budjetaren egonetik berrogoiak galtzen dugula, ordean hori, badak ezo, pagatu behar dira, uh, alokairuak uh, gelentzat eta orduan uh, urte biziki txarra da eta egia da durangon boan txatzen dira, ikusten den bezala normalitate zerbait eskaintzerat menan bo zulek badakite e, eh, birtualki denak eskuararen alde direla eta liburuak erosiko otedituzte zenta arren behar da uh, azoka birtua luntan, liburuak manatzen ahal direla internetez eta uh, postaz ukaiten direla etxen, eta Egan behar da, Durangoko azokak gerediaga elkarteak egiten duen eskaintza da. Liburu, liburuak harrat salgai emaiten dituzten elkarte erakundeeri, beraz urririk uh, egiten dutela salketa hori, salbo egunetik hamabia txikitzen dute eta gazt, postako gaztuak bere entzata txikitzen dituztela, berek eginen dituztela. Bon. Orduan, jendek nolako urratxa ginen dute, eskuara susten gatzea hizo, beti gauza teorikoa da, batzutan denak aldegi da, benen ahalbezera laguntzen dugu eta sosa sartu behar delarik, behar da beste gauza badak. Hala ere, enuke, enuke emengo liburu tegieta. Iri ere kaltelik eh, herakutsi nahi, zenta liburutegietan tegietan erostena aldila, liburu berdinak orduan jendeak behar bada erretxago erosiko ditu men, go liburu saltokietan orik, idekiak baitira, jondain arztiak erostik ez eh? da yeah. behar hori Eta urtaz, egu mehiko parri horietan ez ahantz eskolazko liburuak biztan dagoa. -ba. Mm -hmm. Prediko bat, sobat aginen <coughs> gure, liburuak horberenak direnik behinan. Berroa bon, euh, <coughs> e fitupidea ipatzen alko sinituzke, maiatzeko e argitalpenak, Uh, ba, ba, Txartzen gira emin goen uh, lanen uh, plazaratzerat, aldizkari bat egiten dugu, beti maia tizenikoa, beti bezala egiten dut interesada, gauza ezberdin hain izbat direla. Baina ez dugu, Xabier Zubelet, Marikita Temboren, Erika Ditsari, Itxarri, Itxaroborda eta Txuminpeien holakoen lanak bat ditugula, ego aldeko batzuekin. Gero, liburu berrietan, hemen, baxena, nafartaren homenez berberda, raipatu behar nuke, Pierre Estrundaien liburu berri bat, atela dugula, modi warren indareez, hermeztro, amikustararen altamaitenuen hor polizinovela bat, eta urruñan hor dugu ere aktualitatea, hor eskoal gerrikoa sekar horretiak sorgin istudio bat aratzen dugu, eta han nah, biziden ere Joseba Horkenarenak, halabazan or, izaneko ipun uh, askipolitaako bat dira, gazte literaturan kokatzen ahaldirenak baita ere odon nobilearen askatasona liburu hori. Eta poesia maite duten entzat, eta badak hemen maiatzen hor, prustengo beresia dugu poesiari hor badugu Luisa gilzu jarra tajaren bizi zilipurtak, poema bilduma busi zederra eta horioko, plazki puskoako marisa arroa barrenaren eskutu handagoenare. Mm -hmm. Ema zate baten gogoetak bizi hariburuz, bo, beti haberazgarri direnak denentzat. Eskertzen zaitugu, Lucia, entxezarretab maiatzeko argi talpenoiek eta zurekin ahipatu baitugu, eh, durangoko azokaren edizio hau Luze ba. mintzatzen halko gintaizke, bainan... Ba, ba, eta ba, kalakaren, eh? nibizalako kalakariekin ez da aixe emoztea, min eskertzulepa <laughs> <laughs> Leska, eta bora, agur enzule guztiari. Agur, fesaliarte. Ba, Midea esker mahi. Ba. Adio.